orang Islam tak berpikir seperti pikiran yang singkat pendek, dia mau melihat hasil saya sudah datang 2-3 kali saya sudah ikut pengajian saya tak punya kuasa untuk melarang Pak Ustaz Saya tak punya kuasa. Siapa yang punya kuasa itu? Khalifah. Khalifah lain pisah. Allahu Akbar. Penceramah kondang. Kondang tahu apa ibu arti kondang? Kondang itu kodok diundang. Berapa jam terbangnya tidak bisa merubah apa-apa. Saya capeklah sudah dari 2009 sampai 2013 ini menjadi komisi pengembangan di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Masuk kantor keluar kantor. Wahai kaum muslimin, bayarkan zakat, tunaikan zakat. Wal ladzina la yunfiquna amwaluhum fi Orang-orang yang tak menunaikan zakatnya di jalan Allah, fabashsirhum bi'adzabin alim. Sampaikan pula mereka azab yang menyakitkan waktu sosialisasi begitu selesai pas tanya jawab apa kata pegawai yang dikasih sosialisasi Pak Ustaz kami tak bisa bayar zakat gaji kami habis dipotong bank siapa yang bisa potong atas Khalifah Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat menjadi Khalifah maka dia menantang kaum Muslimin siapa yang sanggup jalan kaki dari son'ah ke Darul Baydha untuk mendapatkan Mustahik zakat datang ke sini, silakan son'ah ke Darul Baydha itu bukan dari Kulim ke Panam son'ah di Yaman Darul Baydha dar artinya rumah baydha artinya putih Darul Baydha rumah putih terjemahan Perancisnya Casablanca hanya orang Islam Casablanca tahu, Darul Baydha tak tahu Darul Bayda ibu kota Maroko. Siapa yang sanggup jalan kaki dari San'a ke Darul Bayda Maroko cari mustahik zakat. Silakan datang kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Khalifah. Sekarang kita hitung berapa jarak dari San'a ke Darul Bayda. San'a Yaman Masuk Saudi Arabia, selesai itu masuk Yordania, menyeberang Talu Akabah, menyeberang Laut Merah, sampai Mesir, selesai Mesir keluar Libya, habis Libya masuk Tunisia, selesai Tunisia masuk Aljazair, habis Aljazair masuk Maroko, lapan negara jalan kaki tak gemuk tak zakat. Saya pergi Haji dari Gaza ke Jeddah enam jam naik pesawat. Kalau dilanjutkan dari jendah ke Son A 2 jam. 8 jam naik pesawat tak ada mustahid zakat. Coba di tempat kita. 8 menit naik sepeda ketemu 3 truk. Habir! Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya setiap. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah. Maka selesailah masalah. Habir! Oh Pak Ustaz, itu khilafah buatan-buatan Ustaz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi. Itu hanya penaksiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ibnu Hawala, Ya ibnu Hawala, jika raikan hilafa, disebut kata hilafa. Wahai ibnu Hawala, kalau engkau melihat hilafa, nazarat al-ardu mukaddasa. Kalau engkau melihat hilafa, diturunkan di agal mukaddasa, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al Hafiz Al Zahabi? hadisun sahih kalau mau teks ada secara teks kamu akan lihat dilafah wa ai ibn awala di mana dia akan turun dan sebelum hadis inilah fasnya ini di atas apa kata nabi la yuftahan 'alaykum asy-syam wal furs warum akan dibebaskan untuk kamu tiga negeri syam negeri syam furs persia rum romawi Takbir Allahu Akbar apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim di dari sahabat Nabi Abdullah ibn Umar Ibnu Hattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata siapa yang mati walaisa fi 'unuqihi bay'ah di pundaknya dia tidak pernah berbai'ah seumur hidupnya matamita jahiliyah mati mati jahiliyah sekarang kita bertanya kalau ada orang mati pagi ini Bapak tahu tidak berapa orang yang mati pagi ini 15 rajab ini, tahu tak berapa yang mati? tak tahu, saya pun tak tahu, sama kita <tik> yang mati tidak berbaikan, kata Nabi Mata mati jahiliah mati jahiliah, sekarang kita tanya ke mana orang berbaikan zaman sekarang? oh Pak Ustaz saya sudah berbaikan ke mana berbaikan? saya berbaikan ke Bupati Sebelumnya naik ke situ pakai apa? Pakai perahu. Harga perahunya berapa? Ah, 60 juta. Gajinya sebulan 20 juta. Kali 12 bulan 24 juta. Kali 5 tahun 1,2 miliar. Harga perahunya 60 miliar. Berbaik Berbaikan kepada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemana kita berbaik berbaikan sekarang? Dalam demokrasi tak ada beda suara profesor dengan perampok. Tak ada bedanya. Bapak ibu jaga makanan pagi dan petang, siang dan malam. Oleh sebab itu. Dalam hadis disebut as-syaitanu yajri majran dan setan يجري مجردهم setan mengalir dalam aliran darah ternyata siang ini setan pun mengalir dalam kabel Bapak Ibu bayang oleh sebab itu mesti hati-hati lalu zaman dulu dalam aliran darah makin maju ilmu pengetahuan teknologi dalam kabel pun setan juga masuk memang itu sudah janji dia bersumpah dia di hadapan Allah wallahi fabi'izzatik demi keagunganmu la ugwi annahum Aku akan boda mereka, Aku akan bengkokkan jalanmu, sampai kapan? Madamat arwah humfi adzizadhir selama jasad masih bersemayam, selama ruh masih ada di dalam jasad. Oleh sebab itu, bapa ibu pagi ini semua punya kegiatan aktivitas hari ahad, hari libur, hari keluarga, tapi dapat meluangkan waktu maka ini bernilai sebagai jihad fi sabila. Habir baik-baik yang dibeliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalaulah sudah faham betul bahawa kematian tanpa baian akan menjadi mati jahiliyah. lalu ustaz berbaian ke siapa? saya berbaian kepada khalifah mana khalifahnya tak ada? saya akan berbaian kalau dia ada orang Islam tak berpikir seperti pikiran yang singkat pendek dia mau melihat hasil. Saya sudah datang dua tiga kali. Saya sudah ikut pengajian. Mana Khalifahnya? Tak begitu. Idawakhan Allah aadikumul kiamah. Kalau kamu sudah mau mati, wafiyadhi <tik> fasila di tanganmu ada bibit korma. Fal ha tanamkan. Mengapa disuruh menanam korma padahal kita mau mati? Yang akan makan buahnya orang lain Yang akan bernam di bawah daunnya orang lain Mengapa kita disuruh menanam? Orang Islam tidak berbuat mendapat hasilnya Kalau dia mati, pahalanya mengalir Bapak ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang Hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaikan kepada khilafah Mesti ada dalam keyakinin akan ada orang Yang akan memimpin semesta alam Kalau tidak dia akan mati Dalam mati jahiliyah Oleh sebab itu kita yang mengajarkan Saat ini kita lakukan Maska InsyaAllah Walaupun kita mati Dia tetap mengalir sebagai amal jariah Masa Nabil Islam Siapa yang mengajarkan kebaikan Sunnah Hasanatan Hazanatan Diajarkan tradisi yang baik dia dapat pahalanya Dan pahala orang lain yang melakukannya Berapa tahun sudah Syekh Tatiuddin an Nabhani meninggal dunia Tapi pahala kita hari ini mengalir ke makam beliau Tapi jangan lupa Kalau kita ajarkan yang tak baik Mansa Nabi Islam di sunnatan Kau bisteruman amil lebih dan dosa orang yang melakukannya minhayyan yang usamin auzarihim syukur tanpa mengurangi dosa mereka amal jariah kita lakukan tapi ingat dosa jariah ada yang siap menghadir ke alam fasa. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.